Capitolul 7. Moș Crăciun e un împuțit Răvășit, bătrânul le mărturisi cu vocea întretăiată de suspine groasnica lui hotărâre. De Crăciun, anul ăsta și probabil toți anii care vor urma o să tragă chiulul. Voia să-i pedepsească pe copii. Se simțea dezgustat. La vârsta de 500 de ani voia și el să iasă la pensie. Merita pe deplin. Se smiorcăia zgomotos și se ștergea la nas cu mâneca. Chestia asta îl deranja pe rincarb care ardea de dorința de a-l pune să și îl sufle cum trebuie și șoptea în cască O să-i hales ficații boșorogului ăsta tâmpit Notă În original, ușe de force franceză a înfrânge a desfința pe cineva Am încheiat nota Nef, cel mai diplomat dintre cei doi, răspunse la această confesiune pe un ton mieros Muș Crăciune, noi ne respectăm hotărârea am vrea să spunem doar atât. Chiar și cele mai vechi și mai nobile instituții au unele perioade critice. Monarhia britanică, de exemplu." Nu se poate. Și eu care am visat întotdeauna să iau ceaiul acasă la regină." În starea asta în care sunteți, nu v-ar lăsa nici măcar să vă apropiați de grilajul de la intrare?" rânjirii în carb. Lasă-mă pe mine!" protestă Nif încruntându-se. Moș Crăciune, să știți că tot ce vi se întâmplă e ceva normal. Repet." Normal, treceți printr-o perioadă de epuizare. Dacă vreți, noi vă vom ajuta să o depășiți. Ok, mulțumesc, mulțumesc, prieteni. Ce trebuie să fac? Agasat de acest ton plângăcios, Rincar găsi cu cale să adopte o atitudine mai dură. Ok, tata e, suntem nițel deprimat. La 500 de coți, e normal. Asta e criza de mijloc de mileniu, cu toate belelele ei. Acum, ștergem cu buretele și ne întoarcem la șmotru, gata cu fițele. Derutat de blândețea unuia și de sprimea celuilalt, moș Crăciun se posomorâ. Cum să mă întorc la lucru? Nici nu mă gândesc. În cazul ăsta vă veți pierde slujba, iar copiii vă vor da uitării. Mă doare drept în cot. Și moșul se întoarse jignit în camera lui. Păi și pe noi, îi dă dinainte rincar, bridicând vocea. Dacă ai ști ce nepăsare avem, ni se fâlfâie, ni se rupe pe chestia asta de o mie, ba chiar de zece mii de ori. Taci odată, clonțosul lupește, se răstind nif. Suntem aici ca să luăm cu binișorul, nu ca să luăm în bâză!" E peste puterile mele. Când văd un boșorog așa de, lasă-mă să te las, mă revoltă. Vezi bine că nu o să meargă cam brânză. Bine zis, neaca isă. Eu unul m dus să-l pe fleșcăi ăsta cu niște șuturi de o să mă pomenească. Nu, rincarb, îi ordonă nif în cască. Fără violență, du-te imediat și fă o oră de meditație transcendentală ca să te calmezi. Bine, ok, ok. La drept vorbind, situația lui Moș Crăciun era catastrofală. Nu numai că masacra toate limbile și că nu vorbea corect în niciuna, nici măcar în limbi ca Bambara, Tamul, Volof sau Inuit, dar putea deținea la distanță până și Broscoii, Ryoși și Dihori. Notă Bambara, limbă vorbită în Senegal și Mali. Tamul sau Tamil, limbă vorbită în India, statul Tamil Nadu și în Sri Lanka. Volov. Limba nigero-congoleză vorbită în Senegal și în Gambia. Inuit, limbă vorbită de schimoși. Am încheiat nota. Vrincarba carba, se stăpânea. L-ar fi aruncat într-un cazan cu apă fierbinte și ar fi frecat la el cu peria de scânduri până i-ar fi strălucit pielea și ar fi foșnit ca o bancnotă nou-nouță. Totodată îi venea să-i radă, să-i cosească barba aia ca o treapă împuțită. Ah, dacă ar fi putut să-i smulgă cismele găurite cu talpa căscată, pantalonii roșii în fund, căciula mâncată de molii, pamponul din care nu mai rămăsese aproape nimic. Cât despre țeasta moșneagului era atât de pleșuvă, încât până și perucile cu care și-o acoperea cădeau văduvite în cele din urmă de perilori artificiali. Pe lângă toate astea, moș Crăciun, uitând de existența furculițelor și a șervețelelor, mânca cu mâna și lipăia sosurile cu limba. Ah, că frumos mai e rol copilăriei!" tunari în carb care nu se putea abține și îl ștergea la gură cu forța. Potolește-te!" murmura Nif. Fiecare lucru la timpul lui. Acum suntem în faza de evaluare." Evaluarea e pe deplin făcută. Moș Crăciun e un împuțit!" avea dreptate. Cei doi amici hotărâre să joace tare. Se folosire de o șiretenie destul de clasică, dar întotdeauna eficace. Pe când continuau să-l înconjoare pe moșneag cu toată grija lor, într-o dimineață pe nepusă masă și, fără să-l fi prevenit, ei îl anunțară că pleacă mintenaș la New York. Erau și gata îmbrăcați, încălțați cu niște apreschiuri superbe, cu valizele lor costisitoare, marcate cu inițialele proprii, gata făcute. Peste cinci zile erau așteptați de un avion la Helsinki. O haită de husky avea să-i transporte până în acel oraș. Eleganța lor sublinia prin contrast mizeria și împuțenia moșneagului. Ceau, tataie, la revedere! Ne sunăm! Salutare, tu, mare." Ce?" strigă moș Crăciun. Mă părăsiți?" Ce o să mă fac fără voi? Era de-a dreptul năucit. Se obișnuise cu distinsa lor companie. Bucatele lui Nif și divinele prăjituri ale lui Rincarb, specialist în strudel, saint și Puyi Damur, îl cuceriseră. Notă. saint prăjitură din cocă fragedă sau foietaj înconjurată de o coroană de mici șoala crem și umplută cu frișcă. Puyi Damur, prăjitură din foietaj umplută cu cremă. Am încheiat nota. De altfel, cei doi bărbați, care se ocupau de animale și de casă, curățau zăpada, făceau cumpărăturile, până la cel mai apropiat punct comercial era cale de două zile cu Sania, îi deveniseră la fel de indispensabili ca un tată sau ca o mamă. Ca să-l prinzi în rege pe moș Crăciun nimic mai bun decât o mâncărică gustoasă. De când sosiseră ei, șubre coșmelie mirosea frumos a scorțișoară, a ceară și a ciocolată. Și pe deasupra seara citeau basme și romane polițiste, până când îl fura somnul și îl pupau pe țastă, nu fără să strâmbe din nas din pricina unor anumite miresme. Ăștia doi sunt drăguți," își spunea moșul înainte de a se cufunda în vise, chiar dacă beștelelile lui Rincarb îl cam înfricoșau, care Rincarb golea toate sticlele de whisky în closet de cum închidea moșul ochii. Iată de ce, aflând de iminența plecării, moș Crăciun plângea ca un țânc cu capul în poala lor, implorându-i: Rămâneți, rămâneți, nu mă lăsați singur, am nevoie de voi! Niff și Rincarb deschiseră ușa și făcură de formă trei pași în zăpadă. Cu moșul hohotea și mai tare de plâns, tăvălindu-se pe jos și zbierând ca de frica morții, Rincarb îl întrebă cu un glas puternic și viril: OK, Nick! Abrevierea americană a lui Nicolaas. Ești gata să faci tot ce ți se spune și să spui da la tot ceea ce se face? Notă Santa Claus, moș Crăciun, derivat din numele de origine germană, Nicolaus Am încheiat nota U, Da Ești gata să ne asculți fără să crăcnești? Smiorc, da Făgăduiești? Juri? Să crep tu? Să În acest caz... Cei doi se întoarceră în casă, își deschieră paltoanele, își scoaseră încălțările greoaie. Operațiunea, reabilitarea, începea în sfârșit. Își dictară condițiile draconice. Înainte de toate, moșul trebuia să se conformeze unor elementare reguli de igienă. Gata cu pipiul în zăpadă, nu-ți faci nevoile afară ca animalele. Spălatul mâinilor înainte de fiecare masă, spălatul pe dinți dimineața și seara, plus dușul cald zilnic cu piatra pons și cu mănușa aspră, erau obligatorii. Moș Crăciun uitase până și de existența săpunului, acest obiect lunguieț și parfumat, cu consistență moale care împrospătează și în aceeași măsură curăță. Nic!" insistă Nef. Dacă dorești să recâștigi respectul celor din jur, trebuie să-ți recâștigi respectul de sine." ceea ce rincarb traducea în felul lui ațos. Ai grijă să nu mai puți și oamenii ori să primească din nou să-ți strângă mâna." Nespus de fericit că nu fusese lăsat de izbeliște, bătrânelul accepta totul. Încurând prinse gustul bălăcitului. În fiecare seară, la ora 18, Nif și rincarb îi umpleau cada cu apă, săruri, spumă, și rățuște de cauciuc și veneau să-l frece cu peria pe spate. Simțind că o mușteriul lor mușcase nada, cei doi fârtați își întățiră eforturile, îi făcură un control medical complet. Rezultatul fu categoric. Prea multă grăsime, prea mult zahăr, metabolism instabil. Trebuia să-și optimizeze karma, să-și activeze chakrele. De acord, spuse moșul care se obișnuise cu jargonul celor doi mentori. Merg pe mâna voastră! Se supunea de bunăvoie îngrijirilor lor cu tot soiul de masaje, drenaje linfatice, reflexoterapie, creme faciale, loțiuni tonice. Simt niște contracturi, constata Nif. O mulțime de contracturi. Mușchii în înnodați de parcă e fi un în bătrân. Relax, tataie, îi ținea hangul rincarb. Altfel o să te rupi ca o stinghie de scaun. Și îl învăluiau pe moș într-o mreajă de giugiuleli, de gâdilături și de frecături. Bătrânul era în al nouălea cer, cerea trabucuri, torcea de fericire, își recăpăta culorile, sugea mai puțin din clondir. Pentru îngerii lui păzitori era important, înainte de toate, să l re -ve ze iar asta le justifica toate sacrificiile. De acum, moșul se deștepta cântând ceea ce nu îi se mai întâmplase de la expoziția universală din 1900, Fluiera cântecele de copii, melodii sentimentale, jinglesuri publicitare, era un început bun. Nici nu mai înțelegea cum de putut să fie atât de doborât cu puțină vreme în urmă. La urma urmei, nu era nici lumea atât de neagră, nici oamenii atât de răi pe cât crezuse el. Într-o dimineață, Rincarb, care fusese frizel la Boca Raton, în Florida sua în timpul studiilor, îi propuse să-i tundă barba. Ei curăță de lung câlții. O clăti, o dezinfectă, o stropi cu insecticid, îi trase o vopsea. La urmă îi sculptă bătrânului o drăguță de țăcălie de un alb imaculat, care cădea mai estuos și dădea un aer de faun. Dat fiind că și în urechii creșteau niște fuioare de păr a idoma unor ierburi de mare, îl învăță să și le tundă, așa cum se tund tufele de trandafiri. Dedicați cu totul acțiunilor de salvare, cei doi amici îl obligară pe Moș să vizioneze casete video cu copii jucându-se în nisip, sărind la șotron sau împărțindu-și gustarea. Și miracol, suporta spectacolul fără să se strâmbe sau să dea fuga la closet să vomite. Vindecarea era pe drumul cel bun socotind că venise momentul cei doi americani hotărâre să dea marea lovitură și să-i schimbe moșului îmbrăcămintea din cap până în picioare sau, mai pe franțuzește să-l relucheze notă, relucar termen hibrid derivat de la look, engleză, aspect înfățișare, a schimba înfățișarea am încheiat nota îi băgară mantia, căciula, maioul de corp, vechiturile lui de izmene și șosetele țepene decât transpirase în ele într-un sac mare de iută pe care îl stropiră cu benzină și îi dă dură foc după aceea în grădină. Adio, Boșorogea! Un nou moș Crăciun urma să se nască. Prin urmare, scoaseră din bagajele lor, prevăzuseră totul, haine noi strălucitoare pe care îi le făcuseră la cei mai buni croitori înainte de a veni încoace. Deși, tare uimit de înzestrarea lor, cum de aveau niște exploratori plecați să muncească o asemenea garderobă? Moșul încerca plin de încântare tunicile lungi, dublate cu mătase, cu vâscoză sau cu lână polară, adorabilele căciulițe din cașmir, mohaira, îngora, cu pampoane din toate culorile, ceea ce îmbrăca purta cu adevărat etichetele unor mari firme. Dacă deasupra curelei nu i s-ar fi burtica aia care umfla și deforma croiala hainelor, ai fi zis că e un fost manechin. Lucrurile se cereau a fi remediate cu promptitudine. Ah, dar încălțările! Pe moș Crăciunele nebuniseră pantofii de piele, mocasini, botinele de antilopă sau de chevro. Se topea după talonete. Era foarte scund și le-ar fi vrut tot mai înalte, chiar dacă ar fi lăsat impresia că umblă în papainoage. De asemenea, adora pernele de aer ale bascheților sport care îi dădeau senzația că zboară. Toate astea pentru mine! E prea mare luxul!" N-aș putea niciodată să-mi ofer așa ceva." Sunt cadouri, nu-ți face griji pentru bani." Oh, mulțumesc, mulțumesc! Dar cum de mi-ați știut măsura exactă?" Întuplător. Adevărul? Ai măsură standard. Aproape că e un miracol." Mușcrăciun Crăciun nu-și punea întrebări. Binecuvânta soarta care i-a la el pe cei doi străini. Faptul că era corcolit și ferchezuit în felul acela îl umplea de bucurie. Tot timpul se ducea la oglindă, se învârtea în jurul propriei axe și își mângâia barba fermecat de transformare. Nu-i rău, Gagiul!" își spunea el. Nu-i rău deloc!" Și mâna de buna dispoziție care îl cuprinsese, îi trimise o epistolă lui Roger Roger în care îi scria să nu fie îngrijorat și cerea vești despre micuța Emma. O singură problemă avea moș Crăciun, după cum v-am și spus. Nu-l încăpeau pantalonii. Era prea dolofan, avea prea mulți colaci pe șolduri. Dar acesta nu era un obstacol Moșul avea să fie subțiat, aplatizat, frăgezit ca un biftec tocat Altfel n-ar mai fi intrat pe coș Erau la sfârșitul lui septembrie Nu mai rămăseseră decât două luni și jumătate până la data fatidică Chestia era fezabilă Nifșurii în carb cunoșteau toate dietele miracol Atunci moș Crăciun se supuse de bunăvoie unui regim nemilos Suc de castraveți, de papaya și de mamaia Dimineața, piure de tofulă, prânz, supă de fidea seara, carb care reparaseră rețeaua electrică din casă comandau toate astea prin internet, alimentele erau parașutate după 48 de ore deasupra cabanei, sosurile smântâna, dulciurile ciocolata și mai ales alcoolul erau interzise. Nici măcar în vis, spuneau ei. Toate sticlele de vin, de lichior, de băuturi aperitive au fost parte cu ciocanul, iar conținutul lor împrăștiat pe zăpadă. A fost un sevraj îngrozitor, o nouă perioadă de chinuri. Noaptea Moș Crăciun visa savarine cu rom, fursecuri, sos caramel și vin nou de bujole. Pentru ca să-și poată îndura chinurile a trebuit să fie legat de pat. O trufă, o bombonică bun bititică, altfel mor. Nu! În numele lui Dumnezeu, milostivul și al tuturor sfinților lui, dați-mi un nugă! un carambar. Notă Carambar, numele comercial al unor bomboane de caramel și ciocolată învelite în poleială. Am încheiat nota. Nu! În numele lui Alah și al lui Mahomed, profetul lui, un corn de gazelă, o bucățică de rahat. Nexam! În numele lui Moise, al lui Avram și al lui Iacob, doar un bob de mac, o bucățică de strudel sau o plăcintă cu brânză. Canci! În numele lui Bahus! Și al lui Dionysos. Doar o picătură de zaibăr, un păhărel de molan. Please! Nici gând! Nif și rămăseseră inflexibil. Fermitatea unuia îl molipsea și pe celălalt, iar această lipsă de compasiune îl răni pe moș. De ce se căzneau atâta să-i distrugă viața? Îi urâ pentru că abuzau de puterea lor. Gomoșii ăștia îl tratau chiar ca pe un șmac, cretin în limba idiș. Lască să o întoarce iar roata într-o zi. În sfârșit, ultima etapă a recăpătării formei, antrenorii își puseră învățăt celul să facă gimnastică. Salonul fu transformat în sală de sport, cu covor de cauciuc, greutăți și haltere, coardă cu noduri, biciclete de apartament cu afișaj electronic, cal cu mânere moșul își începea ziua cu o serie de exerciții obligatorie de extensie, elungație, suplețe. Apoi urma ședința de aerobic propriu-zisă pe muzică interpretată de ABBA, Cool and the Gang, Aretha Franklin, Otis Redding, Donna Summer, Diana Ross, Marvin Gaye și alte grupuri funk and disco. Ar fi trebuit să-l vedeți pe moș Crăciun zburdând și cântând când îl ținea gura Love to love you baby, sexual healing, upside down, era o dulceață așa cum se bățâia cu grația aia a oamenilor durduli și cu un simț al ritmului care îi uluia pe profesori. Își lucra fesierii, dorsalii, abdominalii în serii de câte 200 cu respirație dinamică. La fiecare ședință, Moș Crăciun își udea loarcă t-shirtul. Renii îl priveau pe fereastra deschisă, încăperea devenea laiuțeală o etuvă și țineau cadența cu copitele. Ce frumos ansamblu acest trio! Doi atleți în combinezon mulat pe corp, încadrând într-un tempo îndrăcit un grăsan scund și hiperactiv ca două felii lungi de franzelă puse peste un cârnat zurliu. În fiecare seară, Nif și Ricarb îl palpau pe rând pe bătrânul întins pe o masă de masaj ca să-i mlădieze coloana vertebrală și în fiecare seară Nif îl zorea pe Carb. Trebuie să-i spunem adevărul că suntem trimiși de ONU ca să-l salvăm. Mai încolo, mai încolo, răspundea Rincarb, fiecare lucru la timpul lui. Dar cu cât trecea timpul, cu atât le venea mai greu să-i mărturisească adevărul.